Aș vrea cu tine să mă duc departe, La polul nor, sub cerul de-aupară, Când gheața mării clare se desparte un bloc putitoare de cristal. Desfășurând culorile spectrale, S-ar înălța deasupra noastră ca un Dante Dantela aurorii purea. De purpură, de aur și smară, Banchiza albă ne șterne în față, Covoare de o mătă matură. Și n adăpostul mix mic scobit în gheață, Amar de un foc de spirit de natural, Din largă împărăție de zăpadă, S-ar fantasticul noroc, al nopților polare să le vadă Uși albi de vată, Poce mari de glop, Iar când natura însoare soare nouă vie Și când văzduhul nu mai opa, Într-un bazin de sticlă argentin, Ar licări oglinda unui lac, Acolo-n apa calmă și albastră, m-aș duce în zori de ziua să mă scal și cât ar fi de fric iubirea noastră m-ar face să mă închipui că mi-i